Kapitel 2 Slik ble himmelene og jorden og hele deres her fullført. Og ved den sjuende dag kom Gud til fullførelsen av sitt verk som han hadde dannet, og han begynte å hvile på den sjuende dag fra hele sitt verk som han hade dannet. Och Gud begynte å velsigne den sjuende dag og gå hellige den, for på den har Gud hvilt fra hele sitt verk som han har skapt i den hensikt å danne det. Dette är en historisk berättning om himlen og jorden på den tid da de ble skapt, på den dag da Jehova Gud dannet jord og himmel. Nå fantes det ennå ingen markens busk på jorden, og det var ennå ingen av markens planter som spirte fram. For Jehova Gud hade ikke latt det på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke jorden. Men en tåke steg stadig opp fra jorden, og den vannet hele jordens overflate og Jehova Gud gikk i gang med å forme mennesket av støv fra jorden og å blåse livsbust inn i hans nesebor, og menneske ble en levende sjel. Videre plantet Jehova Gud en hage i Eden mot øst, og der satte han menneske, som han hadde formet. Slik lot Jehova Gud hvert tre som er innbydende å se på og godt å spise av, vokse opp av jorden, og dessuten livets tre midt i hagen og tre til kunskap om godt og ondt. Nå var den en elv som gikk ut fra Eden for å vanne hagen, og derfra begynte den å dele sig og den ble til fire hovedelver. Navnet på den første er Pishon. Det er den som renner omkring hele landet Havila, der det er guld. Og gull i det landet er godt. Der finnes det også Bedelium Harpix og Onyxstein, O navnet på den andre elven er Gion, det er den som renner omkring hele landet Kurs. Og navnet på den tredje elven er Hidekel, det er den som går øst for Assyria. Og den fjerde elven er Eufrott. Og Jehova Gud tok så menneske og satte ham i enes hage til å dyrke den og ta hånd om den. Og Jehova Gud ga også menneske dette påbud. Av hvert tre i hagen kan du spise dig mett. Men treet til kunskap om godt og ondt, det må du ikke spise av, for på den dag du spiser av det, skal du visselig dø. Og Jehova Gud sa videre, «Det er ikke godt for mennesket å fortsette å være alene. Jeg skal danne en hjelper til ham, som et motstykke til ham. Nå var Jehova Gud i ferd med å forme av jorden alle markens ville dyr, og alle himmelens flygende skapninger, og han begynte å føre dem til mennesket for å se vad han ville kalle hver enkelt. Og vad mennesket enn ville kalle hver levende sjel, det skulle være dens namn. Så ga mennesket navn til alle husdyrene, og til himmelenes flygende skapninger, og til hvert vilt dyr i marken, men for mennesket fantes det ingen hjelper som ett motstykke til ham. Jehova Gud lot derfor en dyp søvn falle over mennesket, og mens han sov, tok han ett av hans ribben og lukket så kjøttet til over det sted. Og Jehova Gud gikk i med å bygge en kvinne av ribbenet som han hadde tatt fra mennesket, og førte henne så til mennesket. Da sa mennesket, «Dette er endelig ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne.» For av mannen ble hun tatt. Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin hustru, og de skal bli ettkjøde. Og de fortsatte å være nakne, både menneske og hans hustru, og likevel skammet de seg ikke.»